Розділ 8. Найпершим спогадом Самеяля Рофа читала Елізабет. Була смерть матері в 1855 році під час погрому, коли Самеелю виповнилося 5 років. Самого його заховали у підвалі дерев'яного будинку, який Рофи займали разом з іншими родинами у Краківському гетто. Коли Після годин, що нескінченно повільно тягнулися, а безчинства нарешті скінчилися і єдиним звуком, що лунав на вулицях був невтішний плач по загиблих, Семаель виліз із свого укриття і пішов шукати на вулицях гетто свою маму. Хлопчикові здавалося, що світ увесь обійнятий вогнем. Небо почервоніло від дерев'яних споруд, що горять навколо то там, то там, вогонь нішався з клубами густого чорного диму. Люди, що залишилися живими, збольжеволівши від пережитого жаху, шукали серед згарищ своїх рідних і близьких, або намагалися врятувати залишки своїх будинків і крамниць, винести з вогню хоч малу частинку своїх жилюгідних пожитків. Краків середини 19 століття міг похвалитися своєю пожежною командою, але євреям заборонялося користуватися її послугами. Тут, у гетто, на околиці міста, їм доводилося вручну боротися з вогнем. Воду відрами тягали з колодязів і, передаючи ланцюжком, перекидали в полум'я. Навколо себе маленький Симуель бачив смерть і руйнування. Скалічені мертві тіла кинутих на свавілля, долі, чоловіків і жінок, немов вони були поламані і нікому не потрібні ляльки, голих і зґвалтованих жінок, дітей, що плачуть і кличуть на допомогу. Він знайшов свою матір. Вона лежала прямо на бруківці, обличчя її було в крові, вона ледве дихала. Хлопчик присів на впочебки поряд з нею серцем, що б'ється від страху. «Мама!» Вона розплющила очі і спробувала щось сказати. І Семель зрозумів, що вона вмирає. Він пристрасно хотів врятувати її, але не знав, як це зробити. І коли почав витирати кров з її обличчя, вона померла. Згодом Симеель бачив, як робітники похоронної контори обережно викопували землю з-під тіла матері. Земля була суцільно просочена кров'ю, а згідно з Торою, людина не має з'явитися своєму Господу цілою. Ці події і в Сем'єлі бажання стати лікарем. Родина Рофів жила разом із вісьмома іншими сім'ями у вузькому триповерховому дерев'яному будинку. Сем'єль жив разом з батьком, матір'ю і тітонькою Рахіль у маленькій кімнаті. За все, і за все своє коротке життя жодного разу не спав і не їв один. Поруч обов'язково лунали чиїсь голоси. Але Семеель і, і не прагнув усамітнення, оскільки поняття не мав у, у відсутності людей, що це таке. Навколо нього завжди вирувало життя, і це було в порядку речей. Щовечора Семеелі, його родичів, друзів та всіх інших євреїв і новірці заганяли на ніч у гетто, як ті заганяють своїх кіз, корів та корчат. Коли сідало сонце, величезні дерев'яні двостолкові ворота зачинялися на замок. На сході ворота відпиралися величезним залізним ключем. І єврейським крамарям дозволялося йти до Кракова торгувати за новірцями, але наприкінці дня вони мали повернутися назад. Батько Семееля, виходить із Росії, рятуючись від погрому, утік з Києва до Польщі. У Кракові він і зустрів свою майбутню дружину. З вічно зігнутою спиною, сивими клаптями волосся та виснаженим обличчям, батько був вуличним торговцем який возив по вузьких і кривих вуличках гетто на ручному візку свої нехитрі товари – нитки, шпильки, дешеві брелоки та дрібний посуд. Хлопчиком Семей любив блукати забитими натовпами народу галасливими вулицями. Він із задоволенням вдихав запах свіжоспеченого хліба, змішаний з ароматами риби, сиру, зрілих фруктів, тирси виробленої шкіри, квітів, що в'яли на сонці. Він любив слухати співучі голоси вуличних торговців, які пропонували свої товари і різкі гортанні вигуки домогосподарок, котрі лаялися з ними за кожну копійку. Вражала різноманітність пропонованих коробейниками товарів – тканини та мережева, тик та пряжа, шкіра та м'ясо, овочі, іголки, туалетне мило, обскубані курчата, солодаші, гудзики, напої та взуття. Того дня, коли Симеелю виповнилося 12 років, батько вперше взяв його з собою до Кракова. Думка про те, що він вийде за заборонені ворота і на власні очі побачить місто іновірців, вже сама по собі змушувала його серце битися сильніше. О 6 годині ранку Симеель, одягнений у єдиний вихідний костюм, стояв у темряві поряд зі своїм батьком перед величезними зачиненими воротами оточений глухим натовпом чоловіків з грубо збитими візками, тачками, восками. Було холодно і сиро, і Семель мерзляковато кутався у паношене пальто з вогни, накинуте поверх костюма. Після, здавалося, нескінченно нудної години очікування. На сході нарешті з'явився яскраво-оранжевий краєчок сонця, і натовп радісно стрепенувся. Минуло ще кілька миттєвостей, і величезні дерев'яні стулки воріт повільно відчинилися, і наче працьовиті мурахи ринули крізь них до міста потоки вуличних торговців. Чим ближче вони підходили до чудового страшного міста, тим сильніше билося серце Симуеля. Попереду над Віслою маячили кріпаки. Симуель на ходу міцно притиснувся до батька. Він був у самому Кракові оточений жахливими гоями і новірцями тими, хто щоночі запирав їх у гетто. Він нашком кидав швидкі погляди на перехожих і дивувався, як сильно вони відрізнялися від них. У них не було песів, ніхто із них не носив бакеші і обличчя чоловіків були поголені. Симуель із батьком йшли вздовж планти, прямуючи до ринку, біля якого прийшли повз величезну будівлю сукняної мануфактури і косело Святої Марії із здвоєними вежами. Такої пишності Симуелю ніколи ще не доводилося бачити. Новий світ був сповнений чудес. Насамперед його переповнювало збудливе почуття свободи та величезності простору, через що в нього перехоплювало подих. Кожен будинок на вулиці стояв окремо, а не впритул до іншого, як у гетто, і перед багатьма зеленіли невеликі садки. У Кракові, думав Симаель, усі очевидно мільйонери. Разом із батьком Симаель обходив постачальників, у яких батька купував товари та кидав їх у візок. Коли візок наповнився, вони повернули у бік гетто. «Давай ще трохи поглукаємо тут», – попросив Симаель. Ні, синку, ми маємо йти додому. Але Самуель не хотів йти додому. Вперше в житті він вийшов за ворота Гето, і захоплення, що переповнювало його, хвилювало серце і кружило голову. Щоб люди могли ось так вільно ходити кудись і де їм заманеться. Чому він народився не тут, а там, за брамою. Але через хвилину. Він уже соромався цих своїх зрадливих, блюзнірських думок. Тієї ночі Семель довго не мог заснути. Все думав про Краків, згадуючи його гарні будинки з квіточками та садками перед їхніми фасадами. Потрібно знайти спосіб стати вільним. Йому хотілося поговорити про це з кимось, хто зрозумів би його, але такої людини серед його знайомих не було. Елізабет відклала книгу. І, заплюшивши очі, ясно уявила і самотність Самуеля, і його захоплення, і його розчарування. Ось тоді до неї і прийшло відчуття причетності. Вона відчула себе часткою Симуеля, а він був часткою її. У її жилах текла кров. Його кров від щастя і захоплення, що її переповнило, у неї паморочилися в голові. Елізабет почула, як по під'їзній алеї прошуршали шини, повернувся батько, і вона швидко прибрала книгу на місце. Їй так і не вдалося дочитати її на віллі, але коли вона повернулася до Нью-Йорка, книга була при ній, надійно захована на дні валізи. Розділ 9. Після теплих сонячних днів на Сардинії зимовий Нью-Йорк видавався справжнім Сибіром. Вулиці були завалені снігом, перемішаними з брудом, зістрівердув холодний пронизливий вітер, але Елізабет цього не помічала. Вона жила в Польщі, в іншому столітті, і разом із прапрадідусем переживала всі ці пригоди. Повернувшись зі школи, Елізабет стрімголов мчала до себе в кімнату, замикалася зсередини і діставала книгу. Спочатку вона хотіла розпитати батька про те, що читала. А але боялася, що він забере книгу. Чудовим, несподіваним чином саме старий Семюель вселив у неї мужність і підтримав її у найважчі для неї хвилини. Елізабет здавалася, що їх долі дуже схожі. Як і вона, він був самотній, і йому не було з ким поділитися своїми думками. І оскільки вони були одного віку, Хоч їх і поділяла ціле століття, вона повністю ототожнювала себе з ним. Симаель хотів стати лікарем. Тільки трьом рікарям дозволялося лікувати тисячі людей, зігнаних в антисанітарне, епідемічно небезпечне, скупчене середовище гетто. І з усіх трьох найуспішнішим був доктор Зено Уау. Його хата височіла над біднішими сусідами, як замок над нетрами. Будинок був у три поверхи. На вікнах висіли білі крохмальні мережівні фіранки. І крізь них іноді просвічували поліровані меблі, що стояли в кімнатах. Симуель уявляв собі, як у середині будинку лікар консультує пацієнтів, лікує їхні недуги, всіляко допомагає їм одужати, тобто робить те, про що Семюель міг тільки мріяти. Звичайно, наївно думав він, Якщо доктор Уал зверне на нього увагу, він безсумнівно допоможе йому стати лікарем. Але для Семуеля доктор Уал був так само недосяжний, як і іновірці, які жили за забороненою стіною в Кракові. Іноді Семуель зустрічав доктора Зено Уала на вулиці, коли той, зайнятий розмовою з одним зі своїх колег, прямував повз нього. Одного разу, коли Семуель проходив повз будинок Уала, той вийшов із нього разом зі своєю дочкою. Вона була ровесницею Семуеля і такою красунею, яких він ще не бачив. Побачивши її вперше, Семуель одразу зрозумів, що вона стане його дружиною. Він правда не знав, як це диво станеться, але був упевнений, що воно не може не статися. Під будь якими приводами, він тепер. Почав щодня приходити до цього будинку, щоб хоч одним оком глянути на неї. Одного разу, проходячи повз її будинок з якимось дорученням, він почув звуки піаніно, що долітали зверху, і зрозумів, що це вона грає. Він має її бачити. Озернувшись на всі боки і переконавши, що ніхто не дивиться на нього, він підійшов до будинку. Музика чулася згори, прямо в нього над головою. Семюель трохи відступив назад і оглянув сіну. Там було за що вхопитися, і він одразу почав дертися нагору. Другий поверх виявився вищим, ніж він припускав, дивлячись на нього знизу. І ще не досягнувши вікна, він уже опинився на висоті за 10 футів від землі. Коли ненароком глянув униз, у, ног у нього закружляла голова. Музика тепер звучала голосніше, і йому здавалося, що грала вона спеціальна для нього. Він охопився за виступ і підтягнувся ближче до підвіконня. Очам його постала вишукана мебльогана вітальня. Дівчина сиділа за золотаво-білим піаніно, а за нею в кріслі примостився доктор Уал і читав книгу. Але Семюель не дивився на нього. На всі очі дивився він на чарівне створіння, що знаходилася всього за кілька кроків від нього. О, як він любив її! Він обов'язково зробить щось героїчне та яскраве, і тоді вона закохається в нього. Він буде. Симуель так захопився своєю мрією, що не помітив, як оступився і почав падати. Він скрикнув і, перш ніж упав, встиг помітити у вікні дві перелякані особи, що дивилися на нього попритомнів він на операційному столі в кабінеті доктора Уалла просторій кімнаті з безліччю медичних шафок і розсипами різних хірургічних інструментів. Уал тримав у нього під носом погано пахнучу грудку вати. СМЛ закашлявся і сів. «Так воно краще», – сказав доктор Уал. «Треба було б вирізати тобі мізки, але я сумніваюся, що вони в тебе є. Що ти хотів вкрасти, негіднику?» «Красти? Нічого», – обурено сказав Семюель. «Як тебе звати?» «Семюель Роф». Пальці лікаря стали обмацувати праве зап'ястя Семюеля. Хлопчик сіпнувся і скрикнув від болю. «Гм! У тебе перелом зап'ястя, Семюель Рофе. Можливо, поліція тобі його вилікує?» Семюель аж застогнав від тоги. Він уявив, що станеться, коли поліція з ганьбою доставить його додому. Тітоньку Рахіль, напевно, вдарить серцевий приступ, а батько просто вб'є його. Але найголовніше, він тепер назавжди втратить надію вмовити дочку доктора Уала стати його дружиною. Адже тепер він злочинець, мічений. Раптом Семейль відчув, як несподівано лікар сильно смикнув його за руку. На якусь мить у нього від болю потемніло в очах. Прокинувшись, він сподовом глянув на лікаря. «Все гаразд», – сказав той. «Я вправив тобі, зап'ястя». Він почав накладати шину. «Ти що, живеш десь неподалік, Семель Рофф?» «Ні, лікарю». «Щось дуже часто зустрічаю тебе біля свого будинку». «Так, лікарю». «Чому?» «Чому? Якщо він скаже правду, доктор Уал засміє його». Хочу стати лікарем, несподівано для себе випалив Семуель. Уал недовірливо глянув на нього. Саме тому ти, як злодій, піднявся до мене. І тут Семуель почав розповідати йому все, як є: про свою матір, про те, як вона померла в нього на очах, про батька, про перший візит до Кракова, про те, як йому неначе бути на ніч замиканим, як в у гетто, як це огидно. Він навіть розповів про почуття, які він має до його дочки. Він говорив, а лікар мовчки слухав. До кінця розповіді Семельста сам зрозумів всю безглуздість своїх домагань і прошепотів. Я, я дуже шкодую про свій вчинок. Лікар Уал якийсь час мовчки дивився на нього, а потім сказав і я шкодую, але не про те, що сталося сьогодні. Сем здивовано глянув на нього. Я не розумію, про що ви кажете, лікарю. Лікар зітхнув колись зрозумієш, він підвівся, підійшов до столу, взяв слухавку і повільно почав набивати, взяв свою трубку і повільно почав набивати її тютюном. Думаю, Семель ров. Тобі сьогодні здорово не пощастило. Він запалив серник, прикурив, і, задувши сірник, повернувся до янука. Не тому, що ти зламав зап'ясток. Це заживе. Симуель, широко розплюшивши очі, невідривно дивився на лікаря. Той сам підійшов до нього зовсім близько, і коли заговорив, голос його був м'який. Багато людей мають мрію. У тебе дві мрії. Боюся, що мені доведеться обидві їх зруйнувати. Яне «Слухай мене уважно, Семюелю, Ти ніколи не зможеш стати лікарем. Тут не зможеш. Лише трьом із нас дозволено практикувати у гетто. Десятки вправних лікарів чекають, коли хтось із нас трьох вийде на спокій або помре, щоб зайняти його місце у тебе немає жодних шансів, жодних. Ти народився в поганий час, та в поганому місці. Розумієш мене, мій хлопчику? Фемель судорожно прокуснув. Так, лікарю. Лікар трохи промовчав, потім знову заговорив. Тепер щодо твоєї другої мрії, гадаю, вона теж не реалізована. У тебе немає шансів одружитися з Остеранією. Чому? запитав Сем. Уал глянув йому у вічі. «Чому? Та з тієї ж причини, з якої ти не можеш стати лікарем. Ми живемо за неписаними законами і традиціями, але...» Лікар уже м'яко підштовхував його до дверей. «Будь обережний зі зламаною рукою і постарайся не бруднити бинтів». «Так, лікарю», – сказав Семель. – «дякую». Доктор Уал уважно подивився на розумне обличчя юнака, що стояв перед ним. «Прощавай, Симеель ров». Наступного дня пополудні Симеель зателефонував до вхідних дверей будинку Уалов. Доктор Уал бачив зі свого кабінету, як він ішов до будинку. Він знав, що не повинен його пускати. «Впусти його», – сказав він покоївці. І Симеель почав приходити до будинку Уалів по два, а то й по три рази на тиждень. Він виконував різні дрібні доручення лікаря, і натомість той дозволяв йому спостерігати, як він лікує хворих чи готує ліки у своїй лабораторії. Юнак дивився, навчався та запам'ятовував. Він був обдарований природою. Доктор Уалс спостерігав за ним з наростаючим почуттям провини, оскільки фактично заохочував його стати тим, Ким він ніколи не зможе стати в гетто, але в нього не вистачало духу прогнати його. Випадково чи навмисне, але в ті дні, що Семеель бував у лікаря, одразу ж тут опинялася і теренія. То він стикався з нею, коли вона проходила повз лабораторію, то коли виходила з дому, а одного разу він зіткнувся з нею віч-навіч на кухні, і в нього так сильно заколотилося серце, що він мало не зумлів. Вона подивилася на нього довгим випробовувальним поглядом, потім чемно кивнула і зникла. Вона звернула на нього увагу. Перший крок зроблено, решта завершить час. Семель не сумнівався у цьому, так вирішено згори. Без Теренії він не мав майбутнього. Якщо раніше він мріяв тільки про своє майбутнє, Тепер він мріяв і за себе, і за неї. Він витягне їх у Бог із цього проклятого гетто, цієї смердючої, переповненої людьми брудної в'язниці. Він досягне у житті величезних успіхів. І ці успіхи вона розділить із ним. Хоча все це було неможливо. Елізабет заснула над книгою про Семеуеля, Прокинувшись, вона ретельно сховала її і щоб йти у школу. Вона збиралась, одягалась, але Семюель не виходив із голови. Як же він таки одружився з Теренією? Як вибрався із гетто? Як став відомим? Елізабет жила книгою і обурювалася тому, що доводилося щоразу повертатися у двадцяте століття. Одним із обов'язкових та найбільш ненависних для Елізабет занять був балет. Вона влазила в свою рожеву балетну пачку, підбігала до дзеркала і намагалася вселити в собі уяву, що в неї розкішна постать. Але з дзеркала на неї дивилася гірка правда. Товстуха. Балетна пачка сиділа на ній, як на корові сідло. Якось, коли Елізабет уже тривав 13-й рік, її вчителька танців мадам Нетурова оголосила, що за два тижні у них відбудеться щорічний показовий урок у концертному залі і що учні мають запросити на нього своїх батьків. Елізабет була в паніці. Одна думка, що їй доведеться виступати перед публікою, сповнювала її жахом. Вона цього не винесе. Прямо перед машиною, що, що мчить, в вулицю перебігає маленька дівчинка. Елізабет бачить це, і намагається вирвати її з пазурів смерті. На жаль, леді та джентльмени шини приїхали прямо на пальцях Елізабет Ров, і вона не в змозі сьогодні виступити перед вами. Розстиряха покоївка опускає шматок мила на верхньому сходовому майданчику. Елізабет, послижнувшись на милі, падає зі сходів. У неї перелом стегна. — Нічого страшного, — каже лікар, — через три тижні все буде гаразд. О, якими солодкими були ці мрії! У день відкритого уроку Елізабет була абсолютно здорова, але на душі у неї шкрябали кішки. І знову її врятував Симуель. Вона згадала, якого страху він натерпівся під час першого візиту до доктора Уала і як він подолав у собі цей страх і знову прийшов до нього. Вона не підведе Симуеля. Вона з честю витримає майбутнє тяжке випробовування. Елізабет нічого не сказала батькові про відкритий урок. Раніше вона чесно запрошувала його на різні вечори та зустрічі, на яких мали бути присутніми батьки. Але він завжди був зайнятий. Того вечора, коли Елізабет уже зібралася йти на свій шкільний концерт, Додому, несподівано, після десятиденної відсутності, повернувся батько. Проходячи по її кімнату, зазирнув до неї і сказав «Доброго вечора, Елізабет». Потім «Ти здорова видужала». Вона густа почервоніла і спробувала втягнути живіт. «Так, тату». Він хотів ще щось сказати, потім передумав. «Як справи у школі?» «Дякую, нормально». «Трудно ще є?» «Ні, тату». Чудово. Цей діалог уже тисячу разів повторювався раніше, це нічого не означає, просто обряд обмінну словами, їх єдина форма спілкування. Як справи в школі, дякую, нормально, проблеми є, ні тато відмінна. Два незнайомці, які обговорюють погоду, не слухають один одного і взаємно не цікавляться думкою іншого. «Ну, одному з нас навіть дуже цікаво», – думала Елізабет. Але цього разу Семроф не пройшов повз, а залишився на порозі, задумливо дивлячись на неї. Він звик вирішувати конкретні проблеми, і хоча відчував, що тут явно щось негаразд, ніяк не міг звагнути, що саме. І якби знайшовся хтось, хто сказав би йому правду, Семроф відповів би йому «Не кажіть дурниць». Елізабет не має ні в чому нестачі. Коли він повернувся, щоб піти, Елізабет раптом вирвалася. «Сьогодні у нас показовий урок танців, але тобі, мабуть, не цікаво?» Не встигли за його губ зірватися ці слова, як вона сама жахнулася, тому що сказала. Невже їй хотілося, щоб він бачив, яка вона неповоротка і незграбна? Навіщо вона сказала йому про урок?» Але вона знала, чому. Тому що вона буде єдиною з усього класу, чиї батьки не прийдуть на концерт. Ну та гаразд, думала Елізабет. І він все одно відмовиться. Вона вперто труснула головою, залишившись сама з собою, і відвернулася, і вухам своїм не повірила, коли за спиною пролунав голос батька. Чому не цікаво? Дуже цікаво. Зал був переповнений батьками, родичами та друзями учнів, які брали участь у показовому концерті. Танці йшли під акомпанемент двох роялів, що стояли по обидва боки сцени. Мадам Нетурова влаштувалася трохи попереду одного з них і голосно, так, щоб публіка в залі звернула на неї увагу, відраховувала так дітям, що танцювали на сцені. Деякі з них були надзвичайно граціозними, подаючи ознаки очевидного таланту. Інші демонстрували більше ентузіазму, ніж уміння. Програма включала три танцювальні номери: Скопелії, Попелюшки та Неминучого лебединого озера. На солодке було задумано сольний виступ кожної учасниці концерту її зірковий час. За лаштунками Елізабет була ні жива, ні мертва від тяжких перечуттів. Вона постійно поглядала через щелинку в зал і щоразу, коли бачила в другому ряду свого батька, лаяла себе останніми словами, що надумала запросити його сюди. Поки що їй вдавалося в загальних сценах триматися в тіні за спинами інших танцівниць, але година її сольного виступу невблаганно наближалася. Вона відчувала, що балетна пачка тільки підкреслює її огрядність і сидить, як на клоуні, в цирку. І була впевнена, що коли вона вийде на сцену, її неодмінно засміють. А вона, дурепа, взяла і запросила на це позорище батька. Втішало її те, що соло тривало всього 60 секунд. Мадам Нетурова була не дурною жінкою, все скінчиться набагато швидше, ніж її встигнуть розглянути. Варте її батькові хоч на хвилину відволіктися, як номер її вже буде завершено. Елізабет заворожено дивилася, як танцюють інші дівчинки. Її здавалося, що це танцюють Маркова, Максинова та Фонтейн, і мало не скрикнула від несподіванки, коли на її оголене плече лягла холодна рука, а у вуха проник шиплячий голос мадам Нетурової. Пуанти, Елізабет, тепер твоя черга». Елізабет хотіла сказати «Так, мадам», але від страху слова застрягли у неї в горлі. Обидва роялі заграли вступні акорди її сольного танцю. Вона стояла, не ворухнувшись. Мадам Нетурова зашипіла їй у вухо «Вперед!». Поштовх у спину, і вона вилетіла на середину сцени, напівоголена на посміховочку ворожого натовпу. Вона не сміла глянути одой бік, де сидів батько. Їй хотілося, щоб усе це швидше скінчилося. Вона мала зробити кілька нескладних поклонів, жете та стрибків. Наслідуючи такти музики, вона стала виконувати своє соло, намагаючись навіяти собі, що вона тонка, гнучка і граціозна. По закінченні із зали пролунали рідкі, ввічливі хлопки. Елізабет подивилася в другий ряд. І побачила, що батько, гордо посміхаючись, аплодував. Аплодував їй, і всередині у неї ніби все обірвалося. Музика вже давно скінчилася. Але Елізабет продовжувала танцювати, старано виконуючи пліє, жете, батмани і фуете, несамовита від щастя, що повністю перетворилася. Приголомшені акампаніатори спочатку один а за ним там інший, почали підігравати у такт її танцю. За лаштунками виходила мадам Нетурова, знаками вимагаючи, щоб Елізабет негайно покинула сцену. Але Елізабет на сьомому небі від щастя не звертала на неї жодної уваги. Вона танцювала для свого батька. Сподіваюся, ви розумієте, пане Рофе, що школа не зазнає такого непослуху. Голос мадам Нетурової тремтів від гніву. «Ваша дочка знехтувала всіма правилами пристойності, вирішивши, мабуть, що вона якась зірка!» Елізабет відчувала на собі випробовувальний погляд батька, але не сміла підняти голови. Вона знала, що вчинила непробачно безглуздо, але нічого не могла з собою вдіяти. Там, на сцені, нею керувало лише одне пристрасне бажання, Зробити щось таке, від чого її батько захватить, захопить, що вразить його уяву, змусить звернути на неї увагу, пишатися нею, покохати її. Вона чула, як він сказав, цілком з вами згоден, мадам Неторова. Мадам Неторова кинула на Елізабет тріумфуючий погляд. Дякую вам, пане ров, я повністю покладаюся на вас. Елізабет та її батько стояли на вулиці перед школою. Відколи вони покинули кабінет мадам Нетурової, він не промовив жодного звуку. Елізабет вигадувала захисну промову. Але що могла вона сказати на своє виправдання? Як вона змусить його зрозуміти, навіщо вона це зробила? Він був чужий, і вона боялася його. Вона бачила, яким жахливим він ставав, коли в гніві обрушувався на того, хто на його думку припустився непробачної помилки або посмів не послухатися його. Тепер вона чекала, що його гнів обрушиться на неї. Він обернувся до неї і сказав, «Слухай, Елізабет, а чи не заскочити нам до Румпельмайера пропустити по газованої води із шоколадом?» І Елізабет заплакала. тієї ночі вона не могла заплющити очей. Вона смакувала в пам'яті кожну рису, кожен штрих, проведеного з батьком вечора. Хвилі щастя захльостували її. Їй усе це не наснилося. Все це сталося з нею. Вона згадувала, як вони з батьком сиділи біля Ромпельмайера, оточені з усіх боків величезними різнокольоровими, набитими тирсою, плюшевими ведмедями, слонами, левами та зебрами. Елізабет замовила банановий сік, який принесли, як то кажуть, цілу бадю, але батько не розсердився на неї за це. У них відбулася цікава розмова. Ніяк справи в школі, дякую, нормальна проблема є, ні, тато відмінна. А справді цікава розмова. Він розповідав їй про свою подорож до Токіо, і як його, як почесного гостя, пригощали там кониками та мурахами в шоколаді, і як йому, щоб не втратити обличчя, довелося їх з'їсти. Коли Елізабет вигрібла залишки морозива зі стаканчика, він раптом запитав, що змусило тебе це зробити, ліс? Вона знала, що тепер вечір буде безповоротно зіпсований, що він її лаятиме, дорікатиме, говоритиме, що вона не виправдала його надій. «Я хотіла... бути найкращою», – сказала вона, «але не змогла змусити себе сказати заради тебе». Він дуже довго, як їй здавалося, дивився на неї, а потім несподівано засміявся. «У всякому разі...» Тобі вдалося здорово їх усіх приголомшити. У його голосі звучала гордість. Елізабет відчула, як кров приливає до шик, і запитала, «Ти не гніваєшся на мене?» У його погляді вона прочитала таке, що раніше там ніколи не бачила. «За що? За бажання бути кращим за інших? Адже це у нас рофів у крові!» І він легенько потиснув їй руку. Вже засинаючи, вона подумала, «Він любить мене, по-справжньому любить. Відтепер ми завжди будемо разом, він братиме мене з собою в поїздки, ми багато розмовлятимемо і станемо великими друзями». О півдні наступного дня секретарка батька оголосила їй, що ухвалено рішення послати її вчитися до Швейцарії у закритий пенсіон.